Abenduak 11 ditu gaurko honetan, aste artea da eta hau Berrión albistegian duzu Berriozarrijatearen albiste emankizuna eta lenik eta behin hitzaldi batekin hasikon gara krisia eta murrizketek emakumeenganduten eragina aztertzen duen sola aldia Kulturaen Artean Emakumeen elkarteak Aurrera Darrea ibizikidetza eta anistasunaren aldeko kulturarteko bilgunearekin eta gaur bertan helduko dio ziklo horretako 3. ekimenari, 3. hitzaldiari. Feli Muñoz udal psikologoa arituko daizlari lanetan eta bi ardatz nagusi izanen ditu krisia eta emakumeak murrizketek eta oro har bizi dugun krisialdi egoera larriak emakumeei bereziki nola eragiten dien aztertuko du Muñozek gaur Arratsaldea itzordua zazpietan izanen da kulturgunean. Bestalde kirolaren eguna ospatuko da gaur auditorioan berrio ozarku udalaren kirolsaaiak omenaldia egin nahi die gure herriko kirolari nabarmenei eta horrietarakogala bat antolatu du gaur bertan, hala lehennik eta behin kirolari txikien janeaneei buruzko aurkezpen bat eginen da. Horren ostean javier Andueza mendizaleak medzaleak berrri inguruko mendi bilaldi zenbaiten berri emanen du eta azkenik aurtengo kirola aipamen guztiak banatuko dira, guztira, hamaika kirol aipamen banatuko dira. Itzordua esan bezala gaur izanen da herriatzaldeko zazpietan entzunaretoan. Eta korrika, aipagai izanen dugu orain batzorde bat eratuko baita aekaren lasterketa prestatzeko 2012an korrika itzuliko da gure errira, lasterketa martxoaren amalauan aterako da andoa indik eta ilorren hogeita lauan iritsiko da bayonara. Baina hori heldu baino lehen hainbat bilera antolatzen ari dira herri askotan tartean berriozaren korrikaren inguruko ekitaldiak prestatzeko berriozaren hemen bertan Euskaltzaleak ere martxan jarriak dira eta batzorde bat antolatutute elduden ostegunerako abenduak amairu. Bilera arriatzaleko sortzietan izanen da hauzalor Euskalte eta gombitea luzatu diete Euskararen lagun guziei. dirata lasterka jaigraituko dugu kirolarekin edo lasterka baino hobe oinez beintzat bai berriozarko mendi astean mendi astearen hirugarren edizioak aurrera darrai BM BK ba, mendi taldeak antolatu du ekimena eta bihar bertan abenduak 12 ikusentzunezko emanaldia eskaineko du xabiera andueza herriko mendi zaleak nire ibilbideak izenburupean Kulturgunean izanen da hori Arriatsaldeko 7/2etan Abenduaren 14an, hauda, datorren hostiralean BKA-ren menditaldeak 2011an Himalaiara egin zuten expedizioari buruzko ikusentzunezkoa, eskainiko du Arriatsaldeko 7 2 kulturgunean ere eta Abenduaren 15ean larunbatarekin Inigo Barberenak Monterrosaren inguruko 4000 ibilbideari buruz hitz eginen du Arriatsaldeko 8 e, e, aurrera horren e, Ostean e, pelaio izan zenaren omenezko ekitaldia ere antolatu dute, hori e, e, auditorioan izanenda. Eta bukatzeko abenduaren amaseirako berriozarko mendizalek mendi ateraldia antolatu dute, 1000 eurogeita amabi metroko irakurri izaneko mendira. Itzordua Eguzki plazan egin dute, goizeko bederatzietan hori esan bezala elduden igandean. Mendialdea bi eskolara joan engara orain, bertan itxialdia eginen baitute, garraio publikoaren alde, mendialdea guraso elkarteak, itxialdia antolatu du abenduaren amairu eta amal aurako eskolan bertan antolatzaileen esanetan, asmoa da eskola garraio zerbitzua aldakrikatzen jarraitzea, eta eskuntza departamentuan eragina izatea eskola ordutegiaren barruan, ba, bazter bat okupatuz, zentroaren bazter bat okupatuz. Abenduaren amairuan, ostegunarekin, ostegun honetan, sartuko di GURASOAK ESKOLARA goizeko BEDERATZIETAN Prentz aurrekoa eskaineko dute lehenbizi eta gero txandak eginen dituzte itxialdian parte hartzeko hostiralean dira ateratzekoak aherratxaleko lauter dietan ordu horretan bertan manifestazioan aterako dira aurrekin Euskal Herria plazaraño Eta berriozarko ondare materia-gabea edo ondare inmateriala haipagai izanen dugu gure herriko ondare hau horren in, e, inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko da hostira honetan abenduak amalau. 2000 eta amaik agarren urtean berriozarko udalak gure erriko ondare materiagabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari lanaren sedea da gure erriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den Gure herria zen jakiteko eta garai hartako bizi modua ezagutzeko, bai alor guzietan, bai etxean, lana, familia, eskolan edo ahremanetan. Proiektua aurre ikusia dago, hogeita amar elkarrizketaz osatua egotea. lehenbiziko amar elkarrizketak eginak daude eta hoiek izanen dira, ostiralonetan entzunaretoan aurkeztuko direnak karriatxaldeko sei terdietatik aurrera. Eta gaurko egunkariak bero-bero datoz e, badakizue atzokoan e, gai nagusi bat izan genuela hemen e, nafarroan eta horiek dira eta hori da hain zuzen ere egunkariek islatzen duten aberri egunkariarekin hasiko gara. Lenik eta behin zerberak PP utzi du ustez e, Nafarroako kutxako presidenteari xantaia egiteagatik auzia ireki diotelako. Horixe da berriaren titular nagusienetako bat baditu beste batzuk ere. Espainiaren asmo zentralizatzaileen aurrean estrategia bateratua aldarrikatu du Aralarrek. Hori da e, berriak dakarrien beste titularrietako bat eta bukatzeko haue, auzi tegi konstituzionalak gaur azter dezake EAeko funcionarioei Gabonetako lansaria ordaintzeaz. Diario de Noticias hartuko dugu oraino honetan eta hauek ere ba Alderdi Popularra begira irakizute gaurko edizioa zerbera eta asiaini ini bidalitako mezu elektronikoen jatorria ikertzen ari da Guardia Zibila. Eta gaiberaren inguruan, bigarrien titular bat ere, badakar uarteko berri paperak, zerberak dimisioa aurkeztu du asiaini ustez egindako xantaiak kasu ilun batean, eta nafarroako kutsaren irudia gehiago zikindu da. Bestelako kontuen artean, ekonomia kontua haipagaiditu e, diario de denotiziasek, emezortzi milioi aurreztuz, gamesan kaleratzeak ekiditeko plana ondu udu elak eta bukatzeko, ba, diru kontu gehiago urtarrilaren 3 funtzionarioen extra ordaintzeko akordioa lortu nahi du UPNek. Gara egunkari hartuko dugu horrengo honetan gure kiosko digitalean eta lehroburu hausen abarmentzen dute zerberak dimisioa aurkeztu du epizentroa nafarroako kutsan duen kasu ireki batean. Hori beraz lehroburu nagusia bestelakoak ere badakartza haralarrek dio uert ministroa identitate pertsonal eta kolektiboekin amaitu nahian dabilela. Eta bukatzeko, beste erroburu bat, zubiranotasun politikoa eta ekonomikoa praktikara eramatea proposatuko du mintegik. Eta gure erre pasoarekin amaitzeko diario de Navarra, a, izanen dugu izpide orain, hauek ere, ba, zerberaren hauzia dute aipagai. Zerberak imeila argitara atera ostean, sobre hartu zuen, garrantzia judiziala izanen zuelakoan. Horixe, leherro nagusia gaiberaren inguruan baditu beste titular batzuk, hausea adibidez, zerberak bere kargu guztiak utzi ditu peperen oztasunaren aurrean. Eta beste kontuen artean, istripu bat, kamioilari bat zauritua suertatu da, hene eunda hogeita bat ARP-dean bere ibilgailua irauli ostean. Eta bukatzeko ekonomia kontuak, kandelak iarri dituzte gamesaren eriotzaren gatik, bigarren greba egunean. Hau esek beraz eguneko titularrak, gure kiosko digitala itxiko dugu eta orain eguraldiaz mintzatuko gara. Thank mm -hmm. you. notza gaurkoa ere oraintxe bertan lau graduko temperaturan daukaguna hemen berrio zahiren ez atzo bezain hotz baina badirudi merkurioak ez duela sobera gora eginen ba, gaurko zazpi graduko temperatura maksimoak espero baitira. Zeruei dagokionez kionez oraintxe bertan ba, ostarteak eta hodeiak ikus ditzakegu berrio zarko zeruan eta badirudi alaxe jarrituko duela egun guz zian ere, hainbat ODI zerua estaliz. Hau, izan da, dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan berri osari irretiaren sintonian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Muzika